الله <سؤال> عليه بسم الله الرحمن الرحيم باب نداء عند الموت لا اله الا الله ما كشفرا بشري ذكا دموت خبري شروع الجنازه تكن تجيزه و لذلك ما امركم فقيه زدا کلمه پرشین د نزدیکی مفیده ده اندل موت او کړای او د دیو ینا د خلق دایوی دی چې فرعون د دنیا مسلمان تللی زکه چې زمو دای کلمه د رسول ته نو یونس کې دا ذکر ده په پری کیا کابیر کې شیخ اکبر تمذین اسفخری دی خپل ترتدار راځي چې ترون په یا وی ستاسو خاطر هیڅ څه دي دا که هرګر چلبال چل پاره کلم ویلا کو دې بشو نه د پېلې زیری ته او کوفر کې دغه څه شدت او د دې وینه د تشویو چې د دنیا نه به طالب مسلمان ترې او هغه پنځه یو راوي مقاله <سؤال> کوي شعباس رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابن عاصم الکلمه التي اعرضت هذا عنك سمعته يقولها رسول الله صلی الله علیه او شیا کان دي قبل زور کوي او بتعجیب دو دنیا مسلمان تلے دے. خدا دوانا خبر دے جیدی. نا دو دنیا نا فرحان دے. پا اسلام کے تلے دے. دنیا نا او بتعجیب مسلمان تلے دے. بلکہ دنیا نا دوانا مدخشن تی بیدین تیدی. دې مسله قابلیت وجوده ده چې په حين لنزع کې آیا كلمه توحید مفیده باج خل خدا چې ویچاو خو ځای را ده چې حين لنزع کې کله چې متوده تکلیف ختم شي نو مساله ترحید به مفیده نه ده حرسو کله هغه وخت چې د په مطلب تکلیف شو نزه نو شروع شوه د دیوینہ غنور متالیقین ورته چې ورته خپل مذهب او دین ترنه او په دې کې یو عبد الله بن اميه ردي ابل چې دا امور کې بي دین او کافر وو او عبد الله بن ابي اميه چې رسول الله صلو الله علیه و د هدايتي کې اگر که مسلمان آن رفع دعوت کیوه اے اللہ جل لشان هو ادھا اسلام من مشرب کردی. اوہ اے محقیم. و این را ځکه دغه په دې کې چې د قبر اطماني او د قبر اطماني د دې په څیر چې د قبر اطماني د دې په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 و النصف <سؤال> واحد و النصف و السرم يحر قروج ينسلون و يقروجون و يقرح درسون و قرح درسون و قرح درسون و قرح درسون و جريون و منصورين و افتارين و احسن و بيدتان و نبي لفتير رحمان و عماليا وقالتون و نتجانبتين في بخير و ضرق فاتانا من يرسلو اللّه و سلما وقارما وقادر فرودلو ماو یستره په کده کده غاره یمستره په یستره په کارما باندې کومه من ننڅی منڅو ته الله دې په متاړو باندې ځمته وړاندی وي دافته کده کده شپیت نو او نړۍ په وقار دې لري یاره سره له هغه پرانا کتاب راځي من کار یې نن نن انش شقاوته په دې نړۍ باندې او انش شقاوته وقارما هر کار دې په یده ترونه ضامنیاتو ضامنیات شنکه شین دماغ تیر تکول غاڑی حقا ذیکر شو بعد تدخیم خضای قبری دا قبر قرب جوار کے تکول پکایل دی دا قبر قرب جوار کے اعمال دی را نقل دی پاسارو کے ذیکر شلو کب کلا دا قبر قرب جوار کے موععش شلو شید نسیح سنو شلو شید موسنی پڑھی رحمت دا بابونه هم دې لپاره وځه کړو قرب قبر قربغه یواتی دا اشیاء جہیزی دا پکې نه جی به مقام کې بینځه اضا ذکر کړ اول اثر بابل یرید ال قبر وصابيات الاسمنی ایاله کې قبر یریدې نه دا سر ابن سعد موصولا نقل کرده او پا قبر بند جرائد وضا قول ده ده تحقیق محتم شوئ ده کتاب و طحرق شوئ ده جردہ حاغتوئی چاپو دی کانی نئی دیم اصر ابن عمر ده دا امید سعد موصولا نقل کرده ورآ ایبن عمر فوستاتنا لقبر عبد الرحمن مراد عبد الرحمن عمر فوکر دے رضی اللہ تعالیم خادمتی آوازو کو ہنز رحیہ غلام تا خیمہ لدکا فینما ایزلو اعملوو دا صور عمل جوی گی معلوم حلاء چے جردہ خودل جائیزی خو خیمہ لگو دا لدانا دا جی دا خهما دا تاسو کولای چې دا د مړي لپاره منفعت ده خبر را عليته کوذ جون دو داخلي سدا قبل و پرېږې خطا یادې نور خلک یې چاغي په دې خيامت کې په کسان ناشې او تداوت بکې تدې مور نه هم دا ساتو وړي لکه عمل فئات رسیږي دا شکنده یمات جوړي او په دې باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د څو ځلې رسیدي ده خاليونه ته زیاده رغایته لري د عثمان ځان دا معلوم دی اخراتای اچھی مونږ ونانو په ځمانه د عثمان کې رضی الله تعالیو مضوط دمنګه په ټو کیا به و چې په قبل عسمانې مجرون چې د به ټو پهکو په د قبل د پانې مون حت د د نه داږ چه داې سم نقل حرکت جایشه او د دی دا, دا هم م ده چې د عسمانې مونه خبر جوون سرهور او تنو خاومتور لکان د یو دې کې غو مضبوط کا خاړو چې دې قبر نه پټو کوو خدامونږه شوېره چې دې په داوکه له سمرو مرو چې دې چې هم نشته دی چې دا ټوک دې وو نه دای و کار دنې کې دې دا ټول د دیو ټولنی د خو نو تر سر تر پیاده تر نو واخلی خو تر ستو دانه ثابيتي چې دا قبر ډیر اوچتو او نه د ثابيتي چې ګنې دا قبر جالي تی رهي سره ورکلی شو سره ورکلی شو یم نو اوچات هم خو خیر دا خبر د قاسا نقل و حرکت دا لکانو ساکت شا مستقلنا او ٹوپنی بیوال دیو تطنو بلتالتا ہر چی اثر دا اسمان امن حکیم دی او پا دی که دان فاد را دا, دا زد الاسم خارج اونی و الماو خبرتے کین از دویم حدیث پیده مقام که ده یزیر بن صاحبی قال <سؤال> قالا انما پرها ذالکا لی من احطا تالیه یا سکیناسر جایب شدو لیکن بول برایت کورالتا جاید دیو کانا ابن عمر یا سوال قبر ابن عمر با هم پا قبر تکیناسر دیو آسر دا اسماع او نحفی و ایش ریت و حلی نخفره جایو. قابل تواییو خبر دا شه قبر مانکن اصننه. دا جییز دی، او کن دیی. دا زنیا قول خدا دا شه قبر مانکن اصننه جاییو. امائن بخایری خدا غنی ویلی که ناجیدی دخو قطع اصاق اجیدی حسن ویسری محمد نسیرین مفرول احمد اسحاق زهوری خبر بانی کناصلت ناجیدی دا حناس بینید مانی دی بول براد کول مغبرکی بیل اتفاق ناجیدی ناجید. ام ما کې ناشته ده زمي حوامباي رام کرت تحمين وقبل قبر دا مقروض دي کوم دي کي قبر کېنا دا اعلی په معنا قبر طرف کېنا دل قبر ته پاڅ مغبره که چیسوک مغبره لوزی لعبرت دپارا آیا پیدار کی وطلیشی یه نشی آلی زبا هر ویدا مخلوق دی حدیث که خدا نشی احمد ویحمدتن بزینی اتبا شویی نالین سیبتین ڈیڈاگین صدقان دگئی اساس کارکیجی ڈنگوڈ دا مغبری خواهتاو کتیسی پیزار کندگیم ڈیو روید تطحابی رسول اللہ اسلام بیلدی عقر سبتیک نعجین جروکدو ڈیو روید خواهات کدیو، ڈیو روید خواهید، ڈیو روید خواهید، ڈیو روید، ڈیو روید، ڈیو دا وی پرماندی په پیدا کې موبره کې وسره چلي دي زه ته حیکمره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږدا وا هغه سورته چي دي نالين په دې غندګینه شتي وي يا پرسي ترتي تک جاء تنعم تجويده تکورت تجوي دخصونه خلاله هرڅ حدیثی جدیدې نو دیم냠 با ست رزي الله کان هره وته په ټول جهات په دې کې ډیره تفصيل شوه لري دا دای نه ته ورو په دېstrand او یو <تصفيق> ترته ما یو ځبانه کې کوي دي بل ترته یو ما ما نه فشه نه پار تر عالمي بيسا لا پرته شوي بينه ګولنا ورځ دوال په مغبره باندې عالم ګرینا د دې جواب محمدیي خو صحیح خبردارا کم چې هينی ذکر کړی دی پر د دین عیني محقق د بخاري شرحه دا هیڅ دی فیض الولي په حاشیه ده ته دی شيکره د حدود نه پریاوسی نو علم او پاره د پخړی شری دینه ځان شایته او خلق هم پدې په کورونه وینپکې ثم حدیث بیان کوله عند القبر او خلق شعتیر جنازې د دې مقصد د دې چې واز تعلیم تعلیم دے و تعلیم تعلیم تعلیم چی دے عبادتی موقع تن دے پا مقام مناسبہ کی پالفاظ و مناسبہ اوگان دے غائر نسیحات کی ذکر کر أو كما الفوض الشيء وعظ فكارو بكتاب اللعنة من الأجداد قدرنا طوي القبور معنى ذا القبور بعث ردسة أسيرة معنى أخلا بعث طابت حفزي جعلت أصل علىها والإفاد الإسراء يوفيدون معنى كهلا وقرار الماشر إلى نصبين يوفيدون لفظ دروس الشعور تفسيدي ولا محققا نصب صديق راشين منصوب يصبقونها دا يوفيدون معنى كهلا نصب وحده ونصب جديد لا مصرد الفاظ بدل بدل دي تدیو جنات دانو صفع الوضن خجمانه دا شئین تفسیر الاشئین دا تفسیر بیسیشو سو روم یوم الخروج دا قسم الفاجس شزاری یوم الخروج یا کنا دا قسم خامات او یون داغه سن الفاظ دای دی وای دین تو خدل چې د موخې مناسبه مده د قبر خبرې کول هو قال او حال به برابر شي تعدید مسو او حال به برابر شي او کیناست د شپکال دی فقعدا وقعنا حوله ومه مثلا سنکتا تاريخة قلوفه على ايانكوتو بمخصرته اس بكرماندو دالي بكرماندها اتي ثم قالا ما منكم من احد يوم ما من, من نفس منفوسة إلا خوتي ومقانه داغني صحتي وكو بيدا اولخ قماما اعطا واتقا نقديم قماندا البته بازی زعمون دو وجنا ترک اولادی. در بازی زعمون دو وجنا. آغاز زعمون دو جزی. لیکا زمان پر ملکی د زنانو او دو مجین یو عادت تی. در زنانو دو عادت تی چه مرک و جنابانی خفکتن. نو ما تم یوکی نو در چه او د ملانو دا شید دې چې په مرګه تقریر لازمی ده دا څنګه تقریر به د خلکو د شانټ کې نه ستل هم نوي لقدې ګرکم په دې تکاوي خيجه د دې ګټه وړ دي هټه بولي خاور بوي خلک به خبرې کوي او دیو خامخه دا تقریر یو جوز دیر فسادونه درا منصور کی دیر کله ما کېدل د مصالحت د ژوند لپاره وي کوم یو د خلکو د اصلاح ته خوله کولې شي را کوچې ته دای شي زغنو نبي خلک نه پریشان کړي دیځه خلک نه جوړي عمری دایې مندې دې ته م صالح مرصلووي دا قبر خاطه خبرې کول غیر مودا جاي شي خوایم دا ما جاته پدې مې دې قرطه ته مژدې قرطه ته دې مژدې قرطه ته قرطه ته نه نه دراوه تاسو چې په پټه نه دې یو الله تعالی په له سره پدې دې دې دې دې دې دې دې دې دې اور اور خدای دې نه باب ما جاء في هذه النفس اغتی متراجم لهږي مال قطرنا ساندي لفظ به حدیده دی به حدیده دی حم وسنی فلی رحمت مطلق بدی خاص نه سرې عام ذکرته قاتیر نفس یو او نفس قاتیری او خپل نفس قاتیری بغید دی او کو ځان په حدیده مې قتل کړی کو په غیر حدیده نه قتل کړی قتل یو دے وای دی یو شان دی دا یم سنیدا ښانتي چې لاله خاصه عامه دی چې لاله عامه په خار باندې مترجم لهو چې د ساجد نیز حاکم دی وړی چې یو احل دو یمین پر ایسلام مانید. <میدار> او مدع کارو کو نزوا نعوذ باللہ ما یا با سکی ما یا ما یا با سیی ما خوصو بحدید دے پاردے چو من قاتل نفسو بحدید کینید. دا جان دو, دو بردے کتے حسان دانالویت مسجد فمان ایت یقص ته اشاره دا چې خبره تخیل مګان راتنه دی دې ته وي تصور شوه فمان سیناهو دې ته خبره رات په زبر کې ده او نیغو شیا ژوند په دوه غریبی توسيخ د خپل شیخ یو کو جوابونه نوراتن که مضمون بذکور تک دے و پدی که دارا دچا حرمت عليهم جنن داتا که وعید اوض نار جهنم دیم که حرم سالی جنن دا بحره روید که الَّذی یخنق نفسه یخنق نار دیم دا که جهنمی اکر موصنف قرطا وعید دکتا وعیداف حدیثه معتزله و خاریه خواری هغه هم د دې قسمه حدیث نه استازي اس کوي او هم دا شته دا چې قسم په ملت غیر اسلامي او کو د اسلام نه شو او چا چې دغه قتل کړي دا مخلد سينار حدیثونات الجماعه ولنصوص عالم ختکی د مجوری نه علی سنت او جماعت دي تای ویت مګوری ده یو طرف دا الله لا یقرن الله بېدايته موږ پدې کې شهادت علاوه نور غو نه الله جل شان او معافيي او بل تر ته دا کوم و او د دې په کتاب نه ما کوم څه و حال سورات کې توبالا قبلې ایمان ننږي الگتا یمین مناقد کی یوکو و مالکو یمین نمناقد کی سیوکسو ای کمیدا کاروکون الوکات فریان خواحنا فی یمین مناقد شو کفارد یمین فیل اجمیل ریعیو هل یایو ان نبیو لی ما تحرم ما حلو لکا او پا دغا یتنی که د دا یمین نا دا وطر التجیز خودل شوید کلکی اصرایم دا کار موکو زبکاتی دیم رضی کس دا کار پا د دف حرام دے لکا کفت حرام دے او شیح حلال تو پردان من جحران کی نیمین منعقد کی گی دره و جناح ناکو یمین منعقد کی گی رایت نیشنی اللہ تشکی ہر چرے در جنازی مسلا امائم بخارر احمد اللہ دیتا سادون رکھنے <laughs> امام ابي اسوب صحب و این ایماندہ ننید کولپکارو، جمعور و ایماندہ پکی گی، تکا حد کفر کنندے گی، ایماندہ ایماندہ ایماندہ ننید خلقوں دا پارا، ایماندہ اولاد سوکش مقتدائی، ایماندہ ایماندہ ننید، ایماندہ ننید دا سنا کے نور و خلقوں کے داجور عرق نشی، او دا و واحدنا دیر رائی دیتوا واید وی دیتوا واید وی دیتوا از ها ده قباحت دی ورما دینا در تایبیدی نده، اوال پدخوری اولی بوتن اما دا سدان روس و خدا خبر مخت شویده کتاب جمان کی و خوکاله خضه دی دوم رایتون سبتکو سیاغفر رو امنا اللہ لائی اخوائین شرک بھی و یا قرما دون دارکل مائشار دی رایتون ری گناہنگار زنان ردیک گناہی فخفل جدا خو جنازہ پی کئیو مسلمان دے خورا بابو حای پرمیشوراچار مناط دیواله تصاعده <تصفيق> شکی نه الله علیه وسلم دې طرف ته سره یاتې نو دې طرف ته سره دې ټول نو دې نه شهادت نو دې تای دی دی الله یا او دې زړه په اوږده په وَقَدْ قَالَ قَارَ يَوْمًا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ بَتَّتْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ أَنْ تَرَى يَا أُوبَدُ فَقَالَ مَا أَنْتَ قَارِئٌ قَالَ إِنَّهُ قَيَّرْتُ بَعْضَ موسانی پا قائطی لنفس کی ترجمت الباب دیسی وزن کذو بابو مایوک رو من صلاة علا قائطی لنفس او دلتینا باب وزن کذو مقروب دیسی مقروب محادثانا مقروب مراجد دیسی نکیه مقروب دیسی واقعی هم ابن عبیم صلو يو ترتدا په سند ذي معمر نقلله ديم ترتدا په سند ابن عباس رضي الله عنه نقلله ديم معمر رضي الله عنه راوې کړه دا مخکې شوې ده او ابن عباس رضي الله تعاله راوې د تذکر ده معمر راوې باب القفنة في قميس اللذي يقفو دو اشتم باب مانی موصلان لازالي. عبدالله من غیب نمسلود فراد دا سلوک اول رسول علیه سلام دا دیت خب مکاری دې تفصیل پوره په دغه د شنبامبار په شریه ثانیه باندې مخکښ نشو کولای یره دا یو خبره مخ ته نه راغله عمر در رسول الله صلی الله علیه وسلم کېډ علی او وی او ف هذا يوم قضا وقضا د څنګه د پیغمبر موقابله کوله پیغمبر صلی الله علیه هر صده مانتوق و مقصود نشم مدفذ کوله دلنا کول رسول الله سلام خوکو او رای دعمت فا کول رسول الله سلام کی محکمتو فا رای دعمت کا محکمتو او یو بند کی کهولا و رعی دوان محمد اسلام مغفوضه. و سارای بادر که رعی دو عمر دان لاحق و خواهج کم مشوره و و جلی پکایده. و کهولا دا رسول الله اسلام مغفوضه. کمکاروهی جی رسول اللہ اسلام مغفوضه و قیده نیاده. پا دیده که رای دو مرخف قوا فو قول چود د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صاحب منصوب چلیدو او منصوبه حکمتو عمر په مقصود چلیدا دما سو د مقصود د قائمو له په اړه څه ټیمو دا دین محموږه او څه چلیدو د مقصود د قائمو له لپاره څه او رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کا او و رائے د عمره محموده بکره مردوده او نشغلش لو حبيبي هم در رسول الله و عمل هم در رسول الله و دعوان د الله هم پاګه ترې وو حنا دې رسول الله صلي الله عليه وسلم رايو عملو ان فتحنا لقد فتحنا مننا وصار اي بدر کې پدې محمدي من نکړشه د عبد الله ابن ابي بن خلون په جنازه کې پدې محمدي من نکړشه خواته نو رست نازل شلو خو راي د عمر بن انس له مرغه یو ا ملقه حکمت مطی ا حکمت داو ته په دې مکه باندې منافقین مایوس شیل او خیر دای دی چې زموم مشر مونږ نه مرشمږی سکو دا مشر دې خبيسو سلاح خلق شنان منافقین ته یې جماعت کې او رسول الله صلی الله علیه پراته غنده کولې خپل حیثیته پام کړو چې زه نو مو تاسو او پاتولې زه خپل ما ده ونه دا کوم دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منتوب هو کتل په منتوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مننه نه دي بلکې اختیار کړې شه دي استغفار غواړي کنه وایي دا خپل نن ما په سلام خبره لیکن مایما ته فائدہ شته کړه مایما ډیر مونه ټکین مخلصین شروع ډیر مونه کین په جین کې دراړل <سؤال> چوی دا خلیه <سؤال> تبې سمونت چوی دې رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم مقاصد مخرب کړه او په خله حق قطب ابن بینسرو کارشناره دې چه پدې عمل باندې دا فرماړه تب شروع اقرای حیمه ایا تایج شو مون ته مقواد دی په خپل مولینا تاسو په دین ټوپې غيआम من ټوپ مقصوده په حدیث کې څنګه ماته منشي ماته فليته وایي چې موږ دا کله او دا اي موده شرعي فرض دی زید ته تاسو فل له نه پیګي پاته لا مقصود تی انتقال ټول هغه و په منتوب پیدل پیدل بلکه مقصود تی انتقال کوو او ای چې تئند مراد یې وکړی تاسو هم راځی پیځی نه هم دیو جنا دای مهودا قالو شرحه تاسو ته خلاف د قران د تحریف کوي کته گئی نه او استاد هم کله شرح کوي دا تاسو موافق به قران او حدیث وي د څه نه دا او شرح داوی موافق به قران او حدیث درخواړې مراتب متین کولې دي دا مطلب دمو څه قاعده پراګرامونه لري اشرف په پدلو دي د لوار سره او د وزارت په کارومره په تګ ما دي په دغه پرتر مدینه ته واقعه په نو په دغه په بیا ورو د حضرت اسلامي ثم امرنا ان فقال اقول ما وجب قال الله عليه وسلم الله جنتا فكنوا صلاهتم خير دوينه خير ناجي نودا حديث المفاضه التوصيفي كلا اثر پر فاز مراتے ها کلا کلا اثر چه دي کوم من تو معنی اثر پر محسود معنی مراتے هم کاید ما کوم کلا اثر پر سبانی معنی مراتے دي قال فازو کلا کلا اثر یمین کی اثر پر فاز معنی مراتے اسایمو کو کارو طلاق کې اثر پر فاز مراتب نه خدای نه د طلاق نن او طلاقاتن ایتاف کې اثر چه دا پر فاز مراتب شه ده تا قد فاز وی و ص ط ایتاف ای مراله د دعا ګان چې وی کده خو دې تاسو مره یو شادهफारته او برادر د پرځائم څرفی شو د لار پاس د وخت موافق شو الله سوا کومي دا ذکر خیر ته ذکر خیر د دې کې دالې می اسپلدنا سرايۃ عالمي پالاتي دنیا دې عالمي اسفال نسری ستگی عالم عبادت تو صدی دی خد مدح او قی ذات سر برشمیں اللہ رحمت فاضل دی دا دل شان دی نو فزند قایدی دستا لیکن نہ ندوان چه زی ساغت سما کا سبرا إنها cycles في لكن لا بإسف donnاء من يأتب بإيث ريكب، هذا غيّ، من حيون. في حيرها ، وإن حبتنا غيّوب أحب TUَ هذا ما يكون أي ضاد واحد سفع Sandec فإن لا يكون أي有veًا غ imagineه Violenceari لم ي <محول> ما حول شر وروي شرونه نه نه دیو یې نه کانو خلک دي هغه ما حول ته یولې ده خیر وروي خیر ما حول دي ترانه به خیر نه دي چی ما حول شر نه جوړي دیتا کله کله داشی چی ان کله کله داشی چی نی ان او دی دا انلیم وګړیدا خدای کې خیر و نو ټیګوا او دلته تته خیر ذکر کوونه دا لیمو وګړي د پاتنه به خیر نه دی په پېری کې دې احادیث دی بلې یو خبره درته مړځه کوي دا موږ خبره کچری د ریال په پیمان دی نه سای حکم مثری ٹھیک مسلمانانو د وی مراد هاغه شو حدا نې د مراد کم کې موصلح شو حدا وی بلې یو خبره دا کدا مسجد او ساتي چاته چې دې کټ ما جرامه دوم وی گاون دې نه اقربای هټی حبو عنام و شریف اقوال مصنقی جیران افرادین لکرکری دیو. حکم مختلف خلقی پر حجم ظلم اندری دار تابیرات دیم خلام. اولماو پر که بکری دیو خلق. اللہ حی ستیدنی. کتر دنیا خلقو په 15 غوزای الله په 15 غوزای هوا ها الکه تا په مې کې سلامات او دنیا په خدای زده ولي او په څه ویته ها شویل نو دومره فهد شولا بابا جی باندې تارو جنان د فصولو او حدیث د اولاد المسلميه قطعه چې وي خدام دې له شوي له واه ښه وای بابا یو خلاصته تر موخه دا خلاصته وای کنه باب نمبر خو ښه دی کين جنرال به یې په کوم ورته ښه وای هان 93 نه دانور وشې کنه دا بابونه تاسو کاری خیراتم کړو نه ها اوس وایه باب یو خلاصته تر موخه مو ته کومه خلاصته نه دی مو ښه ترخه ترخه وای دان څه ونه په کار کولو کې څه په حال کې څه نه معنی تحمت و جشنہ وقال من رحمت اللہ رجلی نیرے حسن صحیح ویقول ماشاء اللہ وقت آلنا یو من وقال حل رحمت اللہ رجلی نیرے وقال اللہ کیم رائیت اللہ رجلین اتیانی قرآن جاریت اخرجانی الیرے ویدار جلن جاریتن رجل قائم دیئی قاللہ جو حبین موسیٰ فی حدید لو ف هذا قاارطرطر خين على رجل المجن ولااء جلطار من على ر وقاائم ينفر فشها لا مح د كلوب واللا دا روس او دقاني وال پسري وجي سرري معطيا فيا لو فر هذا خ ص موب عاد ول كما هو قالري اللي فضروط ثم نو نو د دې مستل پنوري اعلی یو سورنګ ولا کده دا اوس دریمه مساله خدا خبره یې دا تفصیل کله چې بیا ګرم شداوړ احترام منا به راګیر کړه او تنور نروسه ورزدا نه هر د ویني نه هر ديت په غوري ها ها ورته نهره په يته نهره ما طرف طرف نه حتا دي نه دره حجر شروع شلي ها دا یاو هرې باندې د دې نارمیو په دغه لم ارکوم لم عربت او احسن او افضل من ها سوبیا نه دلتګوري حا شیخ دل سوبیان دی ها چې هر ځای سوبیا او شباب نه ترته ولتو توقما ليله تقبراني ما مار اي تقار انا هم اس و يخنو ليره يومه قیامتي ولذي راي ان قدر احترام سلام دریم هغه ورته چوم د دې کوڅو غری فौलाدن ناس عظمت الباب فرابت را دي بابون دې را تر عظمت الباب مفتي او نور څو پنځ شپه نو د خلل په دینه د ماډینګی چې پاولاد ونرش متقوی لري شوریم نسبیان د مشرکینو د عام جنتیو په هیڅ تاسو وینو کته پر کې تاسو ها والله چې یو کده نارو ماډین نو حاجن نور ورو دا اول هغه انده چې دخلت اندی دخلت موند لري کوله نو په ډیره کومره د خپل د خپل په اړه یې په څه باندې وخت کې روان دی و پرمانات او غفوه یا حبابه بلا ترجمه الباب وزک د حاضر عادت مستمریده او په دې باندې خبرنه یې باید شي چې کوم دي او ما باطری دې لري متلایم روپی او جام خبره قابلیت توجہ شوهي یو وخت تمصل تعذيب او د تنعم او دا هغه از بازي کې د هم قرآن خال ته تنبيه شره چې هغه فط مت کوي ښه قرآن دی ډیر کوشش کولی سوت خو لا دی ټول ته تنبيه شره صدا میږي چې رحمتنا ایبراهیمانا نگینه اسلام تم سجدې کو شو او ایبراهیم اسلام پدغږي کې دو نه یختناس دی والدیت ده دیوینه متاف سې دی چې تاسو ورته علم یې دروښه دغه علم په حیات مخایي خصوصیت هغه وروړي چې په قبر کې نه دغه کې څه کو نه او علم دې په دا حاله چې په کوم ذکی نه مخې عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دې پاتې دې بده دې ته دې نو رسول الله صلی د وسط په جنت کې دا تعبیر کو چې دا روایت خبر کېږي په چرتدې منغو د علم دې قبر خرويت ځان دې روایت خدانه ضرويې په قبر دې روایت کې خدای رہی روایتن بالکل جنده دې جنت کې دې هلین کې دې خره خبر څه کوم سیاحت کې دې حياتي منو او کوم تابيدي منو د دا عالم حيات پس کما کما هه باندې وکړو دا کومه مې په پانی وایي دا به لږه پانی مخه تر زیاده هغه ته ترسلېږي هغه نه ترسلېږي چې هغه څنګه به دا, دا, دا. دا, دا. خبرې کیندي او دا وروته به